בעזרת השם ידבר ספר לקוטי תפילות, תפילה כ"ה, וייסד על תואר כ"ה ולקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי שתרחם עלי ברחמך הרבים, ותעזרני ותושייני שאזכה לשבר ולבטל את כוח המידע משבלב, ולא אלך עוד אחר שרירות ליבי הרע, ולא יטור אחר לבבי ואחר עיניי. רק אזכה להתגבר בכוחך הגדול, לשבר ולהכניע ולבטל כל התאוות המדומיות וכל הבלבולים וכל המניות, הבאים מכוח המידמש וכוח הבעמיות. ולא אעשה עוד מעשה בהמה, והתבטלו ממני כל תאוות הבעמיות. ולא איוד כסוז כפר ידן אבין, ועיר פרא אדם יוולד. ויזכה לצאת ולעלות מבחינת בהמה לבחינת אדם דקדושה, ותעלני מהרה מן המדמה אל השכל דקדושה. חוס וכונני ורחם עלי שיזכה מהרה לשבר את כוח המדמה ולעלות אל השכל דקדושה, ויקום ויתרומם ויתעלה תמונת, תכונת שכלי למעלה למעלה, ויובטח לי אור החכמה והבינה והדעת דקדושה. ויזכה להתבונן בשכלי, עד שיזכה להוציא מתיקות שכלי מכוח אל הפועל. ואזכה להבין דבר מתוך דבר ולחדש חידושים אמיתיים בתורה הקדושה. ולהשיג השגת אלוהות חד שאזכה לקנות בשכלי חידושים ובניינים שלמים בתורה, הקדוש, בתורה הקדושה ובעבודת השם ובהשגות אלוקות. ותזכה ממהרה לכל השלוש הבחינות של השכל דקדושה, שהם שכל בכוח ושכל בפועל, שכל הנקנה. ותרחם עלי ותושייני ותעזרני שיהיה נשאר ממני שארית בארץ לאחר הסתלקותי מן העולם. שישאר ויתקיים שכלי הנקנה דקדושה בעולם, ויתקיים משערותי לאחר מיתתי על ידי שכל הנקנה דקדושה שתזכני ברחמך הרבים. כי אתה ידעת את ריבונו דאלמא כלה שאין קיומו של אדם לאחר מיתתו, אלא על ידי שכל הנקנה, שזוכה להשיג ולקנות בדעתו כפימה, שזוכה לשבר ולבטל תאוות עולם הזה ועבליו, שנמשכים מכוח המדמה. ובעוונותי הרבים כבר כליתי ימים ושנים ברדיפת התאוות ובשרירות ליבי. וחטאתי, אביתי ופשעתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, על ידי לב האבן, שהוא הכוח המדמש שבלב. אנא אדוני רחם עלי ברחמיך הרבים, וחונני בחסדיך הגדולים. ומחול לי על כל חטאי ועוונותי ופשעי העצומים. ועוזרני מעתה לשבר ולבטל את הכוח המדמש שבלבי, שהוא שרירות לבי ואזכה מעתה לשבר ולבטל כל התאוות הבעמיות. ואזכה לעלות אל השכל לקדושה חיש קל מהרה. ותעזרני להבין ולהשכיל בתורתך ובעבודתך באמת, ולהוציא מתיקות שכלי מכוח אל הפועל עד שאזכה להשיג שכל הנקנע בקדושה ובטהרה. ואזכה להשיג חידושים דאוריית אמיתיים והשגות חדשות לקדושה בכל עת ועת. ובכן תעזרני ברחמך הרבים ובחסדיך העצומים שאזכה לעלות בכל פעם מדאגה לדאג וממעלה למעלה בקדושה ובטהרה גדולה. ותהיה בעזרי לבעור ולשבר ולבטל בכל פעם כל הקליפות הקודמים לפרי שבכל דרגה ודרגה. שם התאוות והדמיונות והמניעות והבלבולים שמתגברים בכל פעם כשאדם רוצה לעלות מדרגה לדרגה, ומתפשטים ומשתטחים לפני האדם ומונעים אותו, מבלבלים אותו, מעכבים אותו מלעלות מדרגה לדרגה. אנא אדוני מלא רחמים חוס וחמול עלי ואושייני ועוזרני וסייני וחזקני ואמצני. ותן לי כוח ועצה וגבורה וחוכמה ושכל דקדושה. וזקני לשברם ולבטלם בכל פעם, בכל מדרגה ומדרגה דקדושה. ריבונו של עולם, אדוני אלוהים, אתה ידעת את כל מה שעבר עליי מנורה עד היום הזה, כי זכה מנכסוף נכספתי לראות בתפארת עוזיך. ובכל פעם שאני מתעורר ורוצה לחתור ולעלות ולהעתיק ממקומי איזה העתקה בעלמא, לעלות ממדרגתי השפלה למדרגות שבקדושה כחוט השערה. עזי תכף הדמיונות והתאוות והמניות והבלבולים מתגברים עליי בכל פעם יותר ויותר מבתחילה, בהתגברות גדול ובהתפשטות עצום מאוד. כאשר אתה ידעת, עד את שלא הניחו לעלות למקום שהייתי צריך לעלות עד הנה. ולא די שלא הניחו אותי לעלות למדרגה הגבוהה יותר, אף גם מגודל ההתגברות וההתפשטות שהתפשטו עליי בכל פעם, כאשר אתה ידעת, על ידי זה הפילו אותי בכל פעם. וכן היה כמה פעמים בלי שיעור וערך ומספר, שבכל פעם שאנו חותרים ורוצים לצאת ולעלות מדרגה לדרגה ברכנו, הם מתגברים ומתגררים בנו יותר ויותר. <אח> עד אשר קלו ביגון חיי ושנותיי בהנחה. עד אשר איני יודע מה לעשות. ובאמת אני מודה ומתוודה לפניך, אדוני אלוהי כי אני בעצמי החייב. כי בוודאי היה לי כוח להתגבר עליהם בכל פעם, לנצחם ולשברם ולבטלם. כי אין אתה בא בטרוניה ובעלילה על בריאותיך. וכשם שנתת בהם כוח למנוע ולבלבר אותי חס ושלום, כן נתת לי כוח יותר ויותר להתגבר עליהם, לשברם ולבטלם לגמרי. אך בעוונותי הרבים לא חסתי על נפשי, ולא נתגברתי בכוחך לשברם ולבטלם, ולא קיימתי עצותיך הקדושות. ועתה חנון ומרבה לטיב חוס זכנני ורחם עלי, חמול עלי בחסד חינם ונדבת חסד. ועוזרני וראשייני בכל פעם לשבר ולבאר ולבטל כל הקליפות וכל הדמיונות וכל התאוות וכל המינויות והעיכובים והבלבולים שבכל מדרגה ומדרגה באופן שאזכה לעלות חשקל מהרה ממדרגה למדרגה בכל עת ובכל שעה בקדושה ובתאה גדולה עד שאזכה מהרה למדרגה העליונה לרומא מעלות כנאה לאיש ישראלי וזכני ברחמך רבים, ניתן צדקה הרבה לעניים מעוגנים, ותחמור עלי בחמלתך גדולה, ותזמין לי תמיד עניים מעוגנים, צדיקים וכשרים באמת, לזכות בהם, ותשפיע לי שפע טובה וברכה, ותעזור לי, ותזמין לי ממון הרבה לצדקה. וזכה לעזור ולהושיע ולהחזיק ידי לומדי תורה ועובדי השם באמת. ותצילני ברחמך ותשמרני שלא אכשל לעולם בעניים שהם המעוגנים חס ושלום. כי אתה ידעת, אדוני אלוהינו, כי בשר ודם אנחנו, ואדם מראה לה עיניים. ואין מי זוכה לידע ולהבחין בין ההגונים לשאינם הגונים. על כן שיתחתי אליך כפי שתרחם בטובך, ותזמין לי תמיד עניים הגונים וקשרים באמת לזכות בהם. ותעזרני שאזכה להחזיקם בכל עוז, יתן להם צדקה הרבה בשמחה ובטוב לבב בסבר פנים יפות. עד שאזכה שיתעורר על ידי הצדקה שלי כל הגב נילין המלובשים בממון של ישראל. גבדין עליונים שאתה מתפאר בהם. ויוכללו הגוונים הקדושים זה בזה ויאירו באור גדול עד שיתגלה על ידי זה גדולת הבורא אטבח. ותתפאר ותתנשא ותתגדל ותתרומם על ידי התגלות הגוונים הקדושים שיתגלו ויוכללו ויאירו על ידי הצדקה שלנו. ונזכא שיהיו נעשים על ידי זה בגדי ישע מעיל צדקה. תעזרני ביחמיך לגיל ולסוס באדוני שאזכה לששון ולשמחה דקדושה ואהי בשמחה תמיד על אשר זיכיתני ביחמיך עבים להיות בכלל זרע ישראל עבדיך ולהתקרב לעבודתך ולהתחבר ליראיך ותמימיך ולצדיקים אמיתיים. והקוים במקרא שכתוב סוס אסיס באדוני תגל נפשי באלוהי כי הלבשני בגדי ישע מעיל צדקה יעתני ותעזרני על ידי זה לשבר ולבטל כל הקליפות והדמיונות והתאוות והבלבולים והמנויות שבכל דאגה ודאגה ולקדש ולטהר כל המדרגות מן הקליפות ואזכה לקדש ולטהר עצמי תמיד ולעשות בכל פעם ולהעלות בכל פעם חיש קל מהרה ממדרגה למדרגה עליונה ממנה בקדושה ובטהרה גדולה עד שאזכה למדרגה עליונה למדרגת צדיקים אמיתיים ועוזרני, ואמצני, וחזקני, וסייעני, שאזכה לתייר ולקדש עצמי גם במותר לי, עד שאזכה לעבוד אותך גם בדברי הרשות, שם ושתייה וכיוצא. ואזכה להיות שלם בשלמות גדול בשתי העבודות, בעבודה פנימית, שהוא תורה ומצוות ומעשים טובים, ובעבודה חיצוניות, שהוא אכילה ושתייה ושאר צורכי הגוף. ואזכה להיות קדוש ותרוע בשתי העבודות האלו בשלמות. שתי העבודות האלו יתבררו ויזדכחו בכל פעם בקדושה גבוה ביותר עד שיהיו נעשים בכל פעם מהחיצוניות פנימיות עד שתהיה אכילתי ושתייתי ושאר צורכי הגוף בקדושה הגדולה בקדושת תורה ומצוות וקדושת התורה והמצוות שלי יזדככו בקדושה גבוה ובשלמות גדול ביותר. ונזכה לעלות בכל פעם מדרגה לדרגה, ובכל פעם יהיו נעשים מהחיצוניות פנימיות, והפנימיות יעלה למעלה יותר. ונזכה שכל ישראל יוכללו זה בזה באהבה, באחווה, ברעות ובשלום גדול, עד שכל ישראל יקביאו וירימו זה את זה ממדרגה למדרגה וממעלה למעלה בקדושה גדולה. עד שנזכה לעלות לרום המעלה העליונה של הקדושה, עד שנזכה להיכלל בך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולמי עד ולנצח נצחים. ותרחם עלינו ותהיה בעזרנו שנזכה לומר ולסדר לפניך תורת כל הקורבנות כולם וקטורת ומנחות בכוונה עצומה וקדושה גדולה ונוראה. עד שתעלה מיראתנו לפניך כאילו הקרבנו כל הקורבנות כולם במועדם ובזמנם ובמקומם כהלכתן. ונשלמה פרים שפתנו, כמו שכתוב זאת התורה לעולה, למנחה, ולחטאת, ולאשם, ולמילואים, ולזבחה של עמים. ונזכה את עזה להכניע, ולשבר, ולבטל כוח המדם, ולגרשו, ולסלקו, ולבטלו לגמרי מעלינו, מעל גבולנו. ותמהר, ותכניש לגאולנו, ותמנה את מקדשנו, ותפרטנו. ושם נקריא לפניך כל הקורבנות שיחפרו בעדנו, ויוחזרו לנו שלושה דברים שנתבטלו משחריו בית המקדש, שהם השמיר, ונופת, סופים, והמנ ונזכה לעלות אל השכל דקדושה, למעיין החוכמה יוצא מבית אדוני, כמו שכתוב, ומעיין מבית אדוני יוצא. ונזכה לעבוד אותך תמיד בחוכמה ובינה ודת, דקדושה ובאמונה שלמה באמת, כל ימינו לעולם, אמן ואמן.